Мої малятка, любі хлопчики, дівчатка, йшов я долами, степами, через луки, гори, ліс І торбиною з казками заплетіва я вам ніс. Та у дальнім темнім гаї, як він зветься, не згадаю, Довелось зайчат зустріти, просять казку розказати. Що я мав, скажіть, робити? Мусив торбу розв'язати?» А зайчата довгі вуха люблять казочку послухать. Тож я й сів під кущ калини, все кажу, казки нові. Потім глянув у торбину, залишилось тільки дві. Е, -е, -е, е, сказав тоді зайчатам. Мушу з вами попрощатись. Бач, як довго засиділись. Ну, бувайте, побіжу. Ще дві казочки лишились, то малятам розкажу. Ішов дід лісом, а за ним бігла собачка та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка, улізла в ту рукавичку та й каже. «Тут я буду жити!» Коли се жабка плигає та й питає «А хто? Хто в цій рукавичці?" «Мишка, шкрябатушка. А ти хто?» «Жабка, скрекотушка. Пустий мене!» «Іди!» Ось уже їх двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає а хто? Хто в цій рукавиці? Мишка шкреботушка жабка скрекотушка. А ти хто? А я зайчик побігайчик, пустіть і мене. Іди. Вже їх троє. Коли це біжить лисичка, та й до рукавички? А хто? Хто в цій рукавиці? Мишка шкряботушка, жабка скрикотушка та зайчик побігайчик. А ти хто? А я, лисичка сестричка, пустіть і мене. Та йди. Ото вже їх четверо сидить. Аж суне вовчик, та й собі до рукавички питається. А хто? хто в цій рукавичці? Мишка-шкреботушка, жабка-скрикотушка, зайчик-побігайчик та лисичка-сестричка. А ти хто? Я вовчик братик. пустіть мене. Та вже йди. Уліз і той, уже їх п'ятеро. Де не взявся, біжить кабан. Хра-хра-хра-хра-хра, а хто в цій рукавиці? Мишка-шкривотушка, жабка-скрикотушка, зайчик-побігайчик, лисичка-сестричка та вовчик-братик. А ти хто? ха ха ха ха я кабан і клан. Ха-ха, і -ха. мене. Оце лихо. Хто не набриде, то все в рукавичку. Ну куди ж ти тут улізеш? Ха-ха, та вже влізу, пустіть. Та що вже з тобою робити? Йди! Уліз і той. Уже їх шестеро. Уже так їм тісно, що й нікуди. Коли це тріщать кущі, Вилазить ведмідь, Та й собі до рукавички. Реве й питається, а, а хто, хто в цій рукавиці? Мишка, шкрябатушка, жабка, стрикотушка, зайчик, побігачик, лисичка, сестричка, вовчик, братик, та кабанний клан. А ти хто? Угу, як вас багато, а я ведмідь на брід. пустіть і мене. Куди ми тебе пустимо, коли й так тісно? Та якось будемо. «Та вже йди, тільки з краєчку!» Уліз і ведмідь семеро стало. Та так вже тісно, що рукавичка ось-ось розірветься. Сидід оглядівся, нема рукавички. Він тоді назад шукати її, і собачка попереду побігла, бігла, бігла, бачить, лежить рукавичка й ворушиться. Собачка тоді гав гау гау гау. Вони як злякаються, як вирвуться з рукавички, так усі порозбігалися лісом. Пришел дід та й забрав рукавичку. Ось так закінчилася вся казка. Доложились вже до того, що й хліба нема. Діди просить, бабусю, спекла б ти колобок. Та з чого ж я спечу, як і борошна нема? От бабусю, піди у хишку, Назмітай у засіці борошенця, Той буде колобок. Послухалась баба, пішла в хишку, Назмітала в засідці борошенця, витопила в печі, замісила гарненько борошно, спекла колобок та й поклала на вікні, щоб охолонув. А він лежав, лежав на вікні, а тоді з вікна на призьбу, а з призьби на землю в двір, а з двору за ворота. Ай-побіг покотився дорогою. Біжить, та й біжить. Коли це назустріч йому зайчик? Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, зайчику-лапанчику, я тобі пісеньку заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метений, я із борошна спечений, Я від баби втік, той від тебе втечу. Та й побіг знову, Біжи, та й біжить, його вовк. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, вовчику-братику, я тобі пісеньку заспіваю. Ану заспівай. Я по засіку метений, я із ворож наспечений, я від баби втік, я від зайця втік, то від тебе втечу. Та й побіг. Аж і де Колобок, Колобок я тебе з'їм. Не їж мене, ведмедику, я тобі пісеньку заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метений, я із борошна спечений, Я від баби втік, я від зайця втік, я від вовка втік, Той від тебе втечу. Тай стік! Біжи, тай біжи дорогою, стрічається з лисичкою. "Квам-бок, я тебе з'їм. Не їж мене, лисичко, сестричко. Я тобі пісеньку заспіваю". А ну ж бо я по засіку метений, я й зборошно спечений, Я від баби втік, я від зайця втік, Я від вовка втік, від ведмедя втік, То й від тебе втечу. Ну і пісня ж гарна, каже лисичка. От тільки я недочуваю трохи, Заспівай, бо ще раз, та сідай до мене на язик. Щоб чутніше було. Колобок скочив їй на язик, Та й почав співати. «Я по засіку я поза засіку А лисичка гам його, та й з'їла. Ось тут і, кажуть, кінець. Лисичку куму Схотілося лисиці Медом поласувати То все вона саме м'ясце їсть А солоденького то й ні Піду, каже до бджіл, по хазяйную, пішла на пасіку, та й так любезенько перед вуликом сіла і лапку туди засунула, щоб метку достати. А бджоли того й не люблять, як шугнуть з вулика, як кинуться на лисичку. Ех, вона як чкурне тоді з пасіки, утікає, тільки носом крутить та на бджіл нарікає. Ой, божечку мій, який ж то мед солодкий, а який ж то бджоли гіркий. Прибігла додому, уся морда розпухла, лежить. Лежала, лежала, думала, думала, а меду таки хочеться. Піду. Каже до ведмедя, попрошуся до нього жити, у нього меду багато. Приходить. Ведмедику, братику, а що я тобі казатиму? А той тільки мурчить. А лисичка, та не мурчи, бо так страшно, ведмедику, братику, а то я злякаюся. Знаєш, давай удвох жити. Я тобі за господиню буду. Хм, давай, каже ведмідь. От й почали вдвох жити. Ведмідь піде на заробітки, Принесе м'яса, є й йому, і лисиці, Але їй усе меду хочеться. Піди, та й піди, старий, на пасіку, Принеси меду. Хм, нема що робити. Приніс ведмідь меду, аж два вулики припер. Оце, каже, один виїмо, а другий на зиму заховаємо. Їли-їли, та за скільки там часу виїли весь мед, а той інший вулик на гори ще заховали. Ведмідь терпить, але ситці кортить, Думала-думала, як би тим другим вуликом поласувати. Пішла б, так ведмідь зараз питається, куди, до чого. От вона лежить та стук-стук хвостом об стіну. Ведмідь питається, що то стука? Та то стукають, мене куми просять. Ну то йди, а я засну. Пішла вона. Та зараз на горище, та до того вулика і наїлася скільки хотіла. Тоді вертається. Відмідь прокинувся. Ну, як же твого хрещеника звуть? Та початочком. Дивне ім'я. Ну, яке піп дав? Чого там дивне? Ну, гаразд. Другого дня знову стук-стук хвостом об стіну, ведмідь питається, що то стука, та да то мене у куми кличуть. Ну, то й піди, а я засну. Пішла вона та знов до того вулика, та вже так ласувала, що мало що в ньому і зосталося. Вертається додому, ведмідь прокинувся та й питає, ну, як же твого хрещеника звуть? «Та серединкою». «А, ведмідь, оце ж таки, які в твоїх хрещенників імена дивні!» «А, лисичка, та що ти вигадуєш, старий? Де ж таки дивне, коли й свята середає?» «А може, – каже ведмідь. Третього дня знову стук-стук хвостом об стіну. А, ведмідь, та що то воно все стука та й стука?» «Та то мене знову куми кличуть». Як тебе стара часто в куми каже ведмід. Е, старий, бо мене люди люблять. Ну, то йди. Пішла увесь мед виїла, ще й вулик перекинула і вилизала, тоді прибігла, лягла та й лежить. А ведмідь питає: Ну, як же твого хрещеника звуть? Mm, як же там? А, перекинь та й вилежи. Оце ще такого імені ще й на світі не було. Та що ти там вигадуєш, старе луб'я? Хіба ти піп, що знаєш? Ну, нехай буде і так. От через скільки часу ведміті каже, а треба боже і медом поласувати. Поліз на горище, коли ж вулик порожній. Лисичко, сестричко, це ти виїла? Ні, ні, ні, не я. Ні, ти. Ти не хрещеників хрестила, ти мед їла. Тепер же я тебе з'їм. Та до неї, а вона від нього та в ліса, в лісі шость у першу нору, яку надибала під корінням старого дуба. Думала, сховається зовсім. Але ведмідь таки встиг побачити кінчики її хвоста. Лисичка його ледве втягла до нори. Прибіг ведмідь та й кричить, ага, ти тут, вилізай мені зараз, не сховайся від мене. Та лисичка не дурна, сидить у норі, ані пари з рота. Ведмідь виламав довгу клюку, застромив у нору та я хочу вхопити лисичку за ногу та й витягти на світ божий. І клюка її хап за ногу. Нора тісна, ведмідь, почувши, що щось зачепив, тягнув, що є сили. От лисичка, хоч і як їй лячно було, почала риготати і кричати. А то зачепив за дубовий корінь та й тягне. Ха -ха, думає, що мене вхопив за ногу. Тягни, тягни. Почувши це, ведмідь пустив лисичку на ногу та й почав знову шпортати клюкою, поки не зачепив нею і справді дубовий корінь. Ай-ай-ай-ай-ай! Моя ніжка, закричала лисичка, а ведмідь з радості як почав тягти, поки сам не змучився і клюки не зламав. Тоді плюнув і геть пішов. Мої маленькі друзі, сьогодні я вам розповім казку про Сел і лев. Яку для вас написав український письменник Іван Франко Був собі осел Гірко йому жилося у господаря Давай, думає, втечу в ліс і буду жити на волі Недовго думав та й втік від господаря у ліс Добре йому там Пасеться де хоче Ніхто його не б'є, відколи живе, ще такої волі не зазнавав. Аж ось якось дивиться, іде лев. Страшний, пристрашний, та просто на нього. Ну, думає осел, от тепер мені і край. Але поки лев дійшов до нього, він якось трохи отямився й подумав собі. А може я його як-небудь обдурю, та як стояв, так і впав на землю. Підходить лев і кричить. Ти хто? Як ти смієш лежати? А осел мови не чує, лежить собі та тільки довгими вухами ворушить. Підійшов лев ближче і знов кричить. Піднімайся і поклонись мені. «А хто ж ти такий?» – питає осел. «Ти ще й питаєш?» – кричить грізно лев. «Хіба ти не знаєш, що я лев над усіма звірами цар?» Осел, не встаючи, витріщив на нього очі і промовив. Ха! «І що ти за дурниці говориш, а? Ти цар над усіма звірами? Та хто тобі це казав?» То мені казав, та всі мені кажуть, що я над звірами цар Хе -хе, неправда, бо цар над усіма звірами не ти, а я Ти? здивувався лев А де це написано? Айди, подивись ось тут і він показав йому заднє копито, на якому була прибита новісінька блискуча підкова. Бачиш, це моя царська печатка. Якби ти був цар, то й ти б мав таку. О, то диво, промовив лев. Мабуть, твоя правда. Але стій, давай змагатись. То наловить більше звірів, той і буде справжнім царем. Добре, нехай і так, промовив осел, і з тим вони розійшлись. Лев лісом бігав, зловив сарну, зайця, там ще якогось звіра, за годину мав п'ять чи шість штук. А осел... Тим часом пішов собі на галявину, де сонечко ясне світило, і посеред лугу розпластався на землі. Ноги геть відкинув, очі зажмурив, ще й язик висолопив. А понад галявиною все яструби літають, ворони, сороки, галки та всяка-всяка птиця. Бачать вони неживий осел, та й усі гуртом до нього почали по ньому скакати. А осел нічого. Тільки коли якийсь птах дуже близько підлізе, а він клац його зубами та й сховає під себе. Та так хитро, що інші і не бачать. Не минуло й години, а він уже наскладав їх з пів копи. А потім як схопиться на ноги, як зареве, а птахи всі хто куди. Осел забрав усе побите птаство та й несе на те місце, де вони мали зустрітися з левом. Приходить, але уже там Та й показує йому свою здобич Бачиш, скільки я наполював Ну, та й дурний же ти, леве, каже осел Таких звірів я міг би наловити зо дві копи Та чого ж вони варті? Ти подивись на моїх Я тільки таких ловив, що в повітрі літають Ану! Спробуй ти. Ні-ні-ні, я такого не втну, відповів лев. Аж тепер бачу, що ти справді над звірами цар, а не я. Вибач мені, що я так нечемно говорив з тобою. Ех, вибачаю, бо ти це зробив з дурного розуму, а не зі злої волі. Іди ж тепер і шануйся. І лев пішов, підібгавши хвіст, немов би хтось вилив на нього бочку холодної води. І раптом назустріч йому вовчик-братик. Здорові були найясніший царю, каже вовк і низенько кланяється. Ет, іди, не смійся з мене, каже сумно лев. Який я тобі, цар? Як то? – скрикнув вовк. – Мовчи, мовчи, братику! – пошепки говорить до нього лев. – Тут недалеко є справжній цар. Як почує, буде біда і тобі, і мені. – Справжній цар! – здивувався вовк. – Що це за диво? – Є-є! – зі страхом прошепотів лев. Я сам його бачив, такий страшний, а що за сила, ой, таких звірів ловить, які в повітрі літають, дякую, що мене хоч живого пустив. – Диво, дивне, – здивувався волк, – знаю цей ліс давно, але ніяк не придумаю, хто б це міг бути, який же він той новий цар. – Страшний, – сказав лев. Вуха от такі, голова, як цеберко, а на задній нозі царська печатка. Ходімо, покажи мені його, запропонував вовк. Ніза що в світі, заревів Лев. Досить уже набрався страху. Та ходімо, заохочував вовк. Прив'яжи своїм хвостом себе до мого, то сміливіше нам буде йти. Нехай буде так каже лев. Зв'язалися хвостами та й пішли. Вийшли на горбок, аж на галявині пасеться осел. Лев зупинився та й шепоче до вовка. Ось він, ось він, подивися. Вовк поглянув та як крикне, «Дурний леве, та це ж ослисько!» А левові почулося, то новий цар уже близько. Та як злякається та ходу через пеньки, через яркий, що було духу, біг, біг, втомився, став перепочити та й питає. А що, вовче, близько вже той новий цар? Але вовк тільки язик висунув. Як був прив'язаний до ливиного хвоста, так і волікся за ним усю дорогу, поки й дух випустив. А, бачиш, каже до нього лев, ти казав, що новий цар не страшний. А як побачив його зблизька, то от самого страху й помер. Як ворона украла корову. Один чоловік із своєю жінкою повели на базар продавати корову. От привели вони її на базар, продали купцям та й почали збиратися додому. Гроші за корову жінка зав'язала в ріжок своєї хустки, яку брала, щоб захиститися від вітру. Отож вони їдуть додому і біля лісу побачили, що на снігу сидить ворона. Чоловік каже до жінки, щоб вона взяла її, бо, мабуть, ворона поранена, в неї ноги поморожені, вона літати не може. Тоді жінка взяла ворону на санки і сказала чоловікові, завеземо ворону додому, нехай діти бавляться. А ворона це чує і думає, ось я вас провчу, пограєтесь і ви. Чоловік сказав, щоб жінка... Зв'язала ноги вороні хусткою, а в хусті ж були зав'язані гроші. Жінка так і зробила, як велів чоловік, і вони поїхали далі. Але ворона відігрілася, напружила всі сили і раптом стріпанула крильцями, вирвалася з рук і полетіла в ліс із зав'язаними хусткою ногами. Отак ворона вкрала корову в тих чоловіка та жінки, а люди й досі сміються з них. «Про розумну дівчину» Задумав син женитися Сподобалася йому одна дівчина Розумна, але бідна Він сказав про це батькові Але батько не дозволив йому Брати ту дівчину І дав одну загадку Візьми сину барана Продай його, купи солі, мила, сірників і принеси ще й грошей додому і приведи назад барана. Що робити йому? Іде та й журиться. Прийшов до тієї дівчини і розказав їй про своє горе. Вона засміялася та й каже, «Візьми, острижи, барана, продай вовну, купи трохи солі, мила, сірників». А решту грошей занеси додому. Він так і зробив. Після цього батько дозволив йому одружитися з цією дівчиною. скише від зайця. Вийшов заєць з нори і подався добувати собі їжу. Дивиться, біжить до нього вовк. Заєць кинувся тікати. Нарешті став, озирнувся кругом, нема нікого. Заєць тоді почав щипати травичку. Не довелося бідолазі. Десять раз щепнуть трави, дивиться, підкрадається до нього лисиця. Заяць знов кинувся тікати. Біг, біг, зупинився. Сів у бур'яні, прищулив вуха і лежить. Важко дихає. Не встиг іще відсапатися, чує. В бур'яні щось зашелестіло. з тіло. Заяць знов кинувся тікати. Вибіг на чисту галявину, озирнувся кругом нема нікого. Він тоді, з жалю й досади, почав плакати і примовляти. Навіщо я такий нещасний вродився? Всі мене ображають, всіх я боюсь, от всіх тікаю, не маю спокою і на хвилину. Хоч би одна яка небудь звірина боялась мене. І то б не так було досадно. Піду я до річки, та й утоплюсь. Як так жить, то краще душу свою загубить. Побіг заяць до річки топитися. Добіг до берега, а там сиділа жаба. Злякали зайця, бульк у воду. Заєць зупинився. «Е, стій!» Є на світі такі, котрі мене бояться, і то живуть, то чого ж мені не жити? І повернувся заяць додому. ВОВК і бусил Було-то давно Обгризав вовк кістки І одна Застрягла у нього в горлі Вовк страшенно Мучився, страждав І, і напевно, вмер би Якби йому на поміч Не прийшов бусел. У тебе Така довга шия і довгий ніс, прохрипів вовк, побачивши бусла. Лише ти один, можеш дістати кістку з мого горла і врятувати мене від погибелі. Я віддячу тобі за це, дам велику нагороду. Стало буслові жаль вовка. Засунув він свій довгий дзьоб йому в горло і. Витягнув кістку. «Яку ж ти тепер винагороду даси мені за мою послугу?» – запитав Бусл. А вовк відповідає. «Я дозволив тобі влізти мені в рот. Це перше. А друге – я дозволив тобі вибратися звідти. Яка ж може бути краща нагорода?» Лисичка, гарбуз, скрипка та капкан Їхав чоловік дорогою та й загубив Гарбуз. Лежить він проти вітру та й гуде, аж біжить лисичка. Бач, каже реве, хоче ще й злякати. От я тебе утоплю. ухопила його за мотузочку, почепила собі на шию і подалась до річки. Стала гарбуза топити, а той набирається води та булькотить. Річ каже, Ще й проситься, і не просись, бо не пущу. От як гарбуз вже набрався води, то й лисичку тягне за собою у воду. Бач, який, каже, то просився, а це жартує. Пусти бо на силу вона вирвалась. От біжить, аж лежить на дорозі скрипка. Та на вітрі гуде потихеньку. Бач, каже лисичка, ангельський голосочок. Та й обмина її біжить далі, аж чоловік капкани розставив. Бач, каже, які хитрощі-мудрощі, хіба вже на них і сісти не можна. Тільки сіла, а капкан її за хвіст. Бач, яке, каже, що й держить. Аж ось до тих капканів І хазяй не де Дивись, що можу й бити буде А той чоловік узяв її Та й забрав Проліпку та зажерливу бабу. Отож, якщо ви готові слухати, то я почну. Жили собі дід та баба були вони дуже убогі. От баба й каже, «Ти б, старий, пішов би у ліс та вирубав би липку, щоб було чим протопити». «Добре», – каже дід. Возяв сокиру та й пішов у ліс. Прийшов він до лісу, вибрав липку, тільки замахнувся сокирою, щоб рубати. Коли чує липка, каже людською мовою, «Ой, «Не рубай мене, чоловіче добрий, я тобі в пригоді стану». Дід з переляку і сокиру опустив. Постояв, подумав та й пішов додому. Приходить додому та й розповідає про свою пригоду. А баба й каже «От який же ти дурень, піди зараз до Липки та попроси конячку з возом, хіба ми ще не находилися з тобою». Так чи не так, то й так, каже дід, надів шапку, та й пішов. Приходить до липки та й каже. Липко, липко, казала баба, щоб ти дала конячку з возом. Добре, каже липка, йди додому. Приходить він додому, а біля хати стоїть віз і конячка біля нього прив'язана. Бач, старий, каже баба. Тепер і ми, люди, от тільки хата наша от-от завалиться. Піди, старенький, попроси ще й хату, може дасть. Пішов дід до Липки, попрохав і хату. Добре, каже Липка, іди додому. Приходить дід до двору і не впізнає. Замість старої хати стоїть нова гарна хата. Радіють обоє, як діти. «А що, старий, якби ти попрохав ще й худоби, птиці, тоді, здається, вже нічого нам не треба?» Пішов дід до Липки, попросив худоби і птиці. «Добре, – каже Липка, – йди додому!» Приходить дід і не нарадується. «Повен двір худоби і птиці!» «Ну, тепер уже нам більше нічого не треба!» Каже дід. Ні, старенький, ще піди попроси грошей. Пішов дід до Липки і попросив гроші. Добре, каже Липка, іди додому. Приходить дід, а баба сидить за столом і гроші в купки складає. От, старенький, якими тепер багаті, каже баба. Але того мало, треба, щоб усі люди боялися, бо ми ж багаті. Піди, старий, до Липки, попроси, нехай поробить так, щоб усі люди боялися. Добре, каже Липка, йди додому. Прийшов дід додому, а там у них повна війська і всі їх охороняють. Але старий і цього мало. Що ж, каже вона, Старий, треба ще, щоб усі люди в селі були нашими батраками, Бо чого ж нам більше хотіти? Все вже у нас є. Пішов дід до Липки, та й просить, щоб зробила вона так. Довго мовчала Липка, а потім і каже, Іди додому, зроблю ще вам востаннє. Приходить дід додому, аж глянь,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 Китрий півень Півень затріпотів крилами, злетів на плід і почав на все горло кукурікати. Із сусіднього лісу підкралася лисичка. «Добрий день!» — гукнула вона. — Почула, як ти гарно кукурікаєш. Чудовий у тебе голос. Тільки не знаю, чи вмієш ти так співати, як співав твій батько. — А як же співав мій батько? — Він на одній нозі ходив по плоту і, заплющивши одне око, так гарно кукурікав, ну. І я зможу, — сказав півень, випрямився, заплющив око і почав кукурікати. — А чи зможеш ти стояти на одній нозі і, заплющивши очі, співати? — Зможу, — крикнув півень. Та тільки заплющив він очі, як лисиця підскочила і схопила його. Понесла лисиця його в ліс і хотіла вже з'їсти, а він і каже, «Твоя мати не так робила». «А як же вона робила?» – спитала лисиця. «Вона, перш ніж з'їсти півня, мала звичку співати». «Я вся вдалася в матір», – промовила лисиця. Заплющивши очі, вона почала щось шепотіти. Півень тільки цього й чекав, змахнув крилами, злетів і сів на дерево. «Ось тобі й маєш, півень мене перехитрив». Облизавшись, промовила лисиця, зітхнула і голодна подалася в ліс. Заячий холодок Недавно-давно росли величезні ліси заячого холодку І селилися в них зайці гамірливими селами і селищами Тепер же зайчий холодок лиш подекуди в лісі Під гіллястими кучерявими деревцями зайці люблять спочивати І вести довгі розмови про життя-буття Хто зна, звідкиля приблудився до золотого бору Заєць капловух. І такий же задавака та нахаба. Це мій холодок, заявив і влігся під одним деревцем. І це мій, вигріб собі ложе під іншим. Це також мій, побіг під третє і прогнав звідкиля зайчат. Хіба так можна? Прибігли скаржитися вони дідові зайцю. «Не хвилюйтеся!» – заспокоїв їх дідусь. Пішли зайці на город по капусту. Заяць капловух вибрав найбільшу головку. Силкується, ніяк не покотить. «Оближ!» – сказав йому заяць дідусь. «Це наша капуста!» Поплентався капловух у свій холодок ні з чим. Лежить, набурмосився, лапу на лапу закинув А що є? Зайці збираються на город по моркву І він з ними учепився за найбільшу морквину Тягне, облиш, сказав йому заяць дідусь Хіба це твоя морква? Це наша Розсердився заяць капловух Лежить у холодку, не поворухнеться а зайці повсідалися на осонній, ласують морквою, капустою. А каплаву хумулько стало, та їсти вже хочеться. «Ідіть уже у холодок!» – гукає до зайців. «А хіба то наш холодок, то ж твій!» – відказують йому зайці. Капловух, як підскочить, Та як заголосує на весь ліз. Це наш холодок, наш! Хазайці як засміються. Ото ж бо! Праєтон. Жили собі на світі дві сестри і брат – Селена, богиня місяця, Еос, богиня світанку і Геліос, бог сонця. Раннього ранку Еос літала по світу і розсіювала над землею з амфори джерельну воду, а діток у неї було видимо вийдимо, вітри і зорі на небі. Коли земля вкривалася вранішньою росою, Еос відчиняла браму золотого палацу, де жив Геліос, і звідти виїжджав бог сонця на золотій колісниці, запряженій чотирма крилатими кіньми. Один кінь був чорний, як ніч, другий білий, як день, третій – вечорової барви, а четвертий – Світанковий Тяжка була робота В Геліоса Освітлювати і гріти землю Давати життя природі Він піднімався Від одного обрію Крутою небесною дорогою А спускався ще крутішою До іншого Прямував від сходу До заходу За обріями Казали був кінець світу Заповнений океаном Ним Геліос швидко повертався додому на ніч. В Єгипті жив його син Фаетон. Якось Фаетон спостерігав, як батько піднімається в небо на золотій колісниці, і йому закортіло самому взятися за віжки, натягнути їх і відчути стрімкий біг найгарніших у світі коней. Коли Геліос повернувся додому, хлопець почав благати. Геліосе, якщо ти мій батько, дозволь мені завтра правити колісницею. Геліос заперечив, Ти ще малий. От підростеш. Ні, батьку, і зовсім я не малий, я сильний, не вгавав Фаетон. Геліос дуже любив свого сина. І йому було боляче дивитися на сумного хлопця. «Грасте», – мовив він, – «завтра ти будеш правити колісницею, але дивися, дорога на підйомі та спускові крута, а в зеніті такий охоплює страх, що навіть Зевс боїться туди добиратися, не піднімайся високо, бо спалиш небо». І не спускайся дуже низько, бо спалиш землю. Тату, не хвилюйся мати казала, що я гідний син Геліоса. Уранці фаетон побіг до колісниці, схопив віжки, хльоснув ватогом коней і ті стрімко помчали вгору. Згодом коні чули, що ними править не Геліос. Вони замотали головами, заіржали, з їхніх ніздрів летіло полум'я, а з-під копит – іскри. Файтон намагався втихомирити коней, що сили натягнув вішки, та це не допомогло. Долоні пекло від болю, ламало все тіло, а колісниця вже збочила з утурованої колії і на мчала то до зірок, то різко спускалася вниз до землі. Де колісниця пролітала низько над землею, все вигорало дотла, там утворилися пустелі і почорніла шкіра в людей. Богиню землі Гею налякали хлопчачі витівки, і вона звернулася до Зевса. Всевладний наш Боже, цей хлопчисько спалить усю землю, прошу тебе, зроби щось. Зевс, недовго думаючи, поцілив своєю блискавкою в колісницю. Налякані коні раптово зупинилися, їхні ніздрі були роздуті, очі червоні, а хлопець випав із колісниці і упав у річку Ерідан. Гірко плакала мати Клімена, а Геліос навіть не виїхав світити в небо, весь день оплакував сина. Як побачили фаетонові сестри Геліади, що вода поглинула їхнього брата, заридали, заплакали, а потім день і ніч ходили берегом річки вгору вниз у надії знайти свого брата. Здавалося, цьому не було кінця, і тоді Зевс змилувався над ними і перетворив їх на верб Геліад. Вони вкоренилися на високому березі і опустили свої довгі гілки у воду рідану, ніби коси, по них щодня стікали їхні гіркі сльози. Відтоді вони стали називатися плакучими вербами. хатня і миша-польова Погожої літньої днини Вилізла хатня миша з нірки І побігла до своєї родички Миші-полівки Здрастуй, головенька чи впізнаєш іще свою родичку, чи забула вже? Здрастуй, здрастуй, Любонько, та хіба можна рідну сестрицю не впізнати? Яка я рада, що ти прийшла до мене в гості, а дорогу легко знайшла, не блукала. Хм, а чого блукати? — Скажи мені, кращі сестрице, а що це за купа, коли твоєї нори вся щитиною поросла? — Та це ж зерно проросло, моє єдине багатство, — сумно відповіла полівка. Хатня миша тільки лапками сплеснула. — Ой, вишенько! — то я б від такої їжі з голоду померла. У мене, сестричко, зовсім інший харч. На сніданок м'ясо, на обід сало, на вечерю вершки. І все це в ковірчині можна дістати, треба тільки з нірки вилізти. Ні, не зрівняти мого життя з твоїм. От приходь до мене, будемо вдвох жити. Гаразд, сестричко, прийду неодмінно. І ось уночі вилізла полівка зі своєї нори і вирушила до сестри в гості. Відпочивши після дороги, сестри вирішили попоїсти. Вилізли вони з нірки, і хатня миша питає в цвіркуна. Которий жив у запічку Слухай, цвіркуне Кіт вдома чи немає? Цвіркуне, кіт Вдома чи немає? Нема кота Поїхав Миша шкурки Продавати, відповів цвіркун а, Виходить можна йти Зраділа хатня Миша Ти, сестрице, тут Біля нірки посить Я сюди їжу носитиму А ти її глибше ховай тільки-но хатня миша вилізла, кіт стриб і до неї. Добре, що встигла миша в нору шмигнути, бо не минула б лиха. Нічого, нічого, заспокоює хатня миша свою сестру полівку. Не пощастило тут, пощастить у коморі, там господар сало ховає. Ходімо туди через велику нору. Пішли вони в комору, але й там невдача. Господар двері залишив відчиненими, а цуценя так і кинулося на непроханих гостей. Побачила все сеполівка і негайно додому зібралася. Е -е -е. «Краще проросле зерно гристи, – сказала вона на прощання, – ніж попанськи їсти та за свою шкуру тремтіти. Я собі зерно сама збираю, а ти лише дивишся, як чужим добром поживитися. Прощавай!» Вовк і кіт Гнались якось мисливці собаками за вовком Ось-ось нас дожинуть Рятуючись, заскочив вовчисько на чиєсь подвір'я Побачив кота і, ну, благати його, котику, голубчику, порятуй мене, допоможи сховатися від мисливців, женуся за мною. Біжи до сусіда Криша, каже кіт, він добрий, кожному ладен допомогти. Не можна мені до нього бігти, відповідає вовк, якось по весні я в нього барана зарізав. – Ну, тоді Юріса попроси. – Не допоможе мені Юріс, я в нього козу з'їв, він мені сьогодні ніяк забути не може. – Ну, що ж, каже кіт, піди, клався попроси. – Що ти? Я йому й на очі боюсь попадати, в нього я не одне ягня вкрав. Ну, то, може, Яніс тобі порятує. Е, ні, ні. Нема чого й сподіватися, я в Яніса теля задушив. Ге. Добре ж ти всім насолив, сказав кіт вовку. Не буде тобі тут порятунку. Недарма кажуть, що посієш? «Ти пожмеш!» Сім лозин Було це чи не було, жив колись один чоловік, і мав він семеро синів. Брати були, не розли вода, разом їли, пили, разом сумували і раділи, разом і на полювання ходили. Не те, що серед людей, а навіть серед звірів не було сили, здатної подолати їх. Спливали місяці, роки, всі брати поженилися, у них народилися діти, кожен звив своє гніздо, і не зоглянулися вони, як відсуралися один від одного. Батько постарів і жив сам. Часом діти приходили в гості до батька, та вже не було між ними ні колишньої згоди, ні дружби. Гірко було батькові від своїх дум, бо відчував, що коли й далі так буде, то стануть вони чужими один одному. Покликав він якось усіх синів та й каже, сини мої, завтра кожен принесіть мені по гранатовій лозині завтовшки з палець. Гаразд, тату, відповіли сини та й пішли. А вранці кожен з них приніс по лозині. Батько взяв ті до купи і посередині міцно зв'язав мотузком. «А тепер, сини мої», – звелів батько, «я хочу побачити, чи подужає хто з вас переламати цей пучок лози». Кожен син брав той пучок і хоч як старався – не міг виконати батькового побажання. Тоді батько розв'язав пучок і роздав кожному синові по лозині. А ну побачу, чи хоч одну лозину ви подужаєте переламати. Сини виконали батьків наказ та й питають, то що з того, що ми переламали ці лозини? «Ці сім лозин, – відповів батько, – це ви сім братів. Якщо ви тримаєтесь купи, ніхто вас зламати не зможе, як оці сім лозин. А ви роз'єдналися, кожен себе береже, через те у вас нема того ладу, що був раніше». Послухали сини батьківської поради і з того дня почали знову жити у мирій злагоді, бо зрозуміли, що злагода та дружба то найбільше багатство. Сват і кмітлива дівчина. Жив колись цар. Був у нього син, дуже розумний і вродливий. Виріс хлопець і надумав батько знайти невістку, щоб була гарною парою його синові покликав він найрозумнішого придворного і послав його шукати наречену для царевича. Ходив посланець із царства в царство, обійшов дев'ять держав, побував у багатьох палацах, але такої дівчини, якої шукав, не знайшов. Тільки в десятому царстві побачив таку дівчину. Вона була дуже вродлива поспілкувався, розпитав і пересвідчився, що вона розумна і працьовита. Тоді негайно вернувся і доповів цареві, що знайшов дівчину, яку шукали для царевича. Цар подумав і сказав, «Ти найвірніший і найрозумніший серед моїх двірських. Не сумніваюсь, що ти не повелився, вибрав саме ту дівчину». Але треба ще раз перевірити, яка вона кмітлива. Я пошлю до неї свата, і ми побачимо, чи зуміє вона розтлумачити те, що він їй скаже. Вибрав цар свата, дав йому дванадцять золотих, паляницю і бур'юк вина, і наказав. «Велике вітання, чарівній дівчині!» Повідомиш їй про те, що я вибрав її в невістки, передаси золото, паляницю і вино, та й скажеш їй від мого імені ось такі слова. У нас рік складається з дванадцяти місяців. Місяць ходить завжди в повні, а кози мають чотири ноги. Дівчина подякувала сватові, запросила його до столу поїсти і відпочити. Коли сват вирушив назад, вона сказала «Велике вітання цареві! Скажи йому, що у нас рік складається з одинадцяти місяців. Місяць ходить щербатий, а кози наші мають по три ноги. «А ще скажи йому, що ворон ворону ока не виклює». Сват повернувся і розповів володареві, що йому відповіла дівчина. Цар здивувався її кмітливості і пересвідчився, що вона справді дуже розумна. Адже посланець, не відаючи того, повідомив, що приніс їй у подарунок 12 золотих монет, цілу паляницю і повний бурдюк вина. А дівчина відповіла, що їй передали 11 золотих монет, надламану хлібину і надпити вину. Цар розсердився на свата за те, що той несповна передав дівчині подарунки, але потім засміявся... І пробачив йому нечесність Бо ж дівчина переказала Що ворон ворону ока не виклює Того ж таке дня царський син Із багатьма гостями поїхав по свою наречену А коли вернулися Справили гучне весілля Лисиця і цап у ямі Голодна лисиця бігла понад лісом, задерла носа вгору, бо підстерігала ворону, і впала в яму. Яма була глибока, викопали її мисливці, щоб зловити якого-небудь звіра. Лисиця цілий день сиділа в тій ямі голодна, все сілкувалася вистрибнути, ніяк не могла вибратися звідти. Уже пізненько де не взявся цап, ішов лісом, задерши голову, хвостом виляв, борідкою трусив, головою кивав. Побачила лисиця цапа, зраділа і почала його улещувати. Ей, земляче, чого ти там спекою тиняєшся? Іди до мене в холодочок. Не хочу, там сиро, я краще піду в ліс. Там, може, собі водиці надибою, а то пити хочеться. Ех ти, дуреньку длатий, де ж ти там води знайдеш? Та й навіщо й шукати, коли ось у мене під ногами є чиста холодна вода. Стрибай до мене. Тут прохолодно, не спекотно, свіжа водиться, а ти там печешся на сонці, нудьгуєш. цап послухався стрибнув до лисиці в яму, аж бризки полетіли на всі боки. Лисицю мало не задушив, а вона йому: "Тихіше, бородатий дурень, ти всю мене обляпав грязюкою". А сама тим часом, недовго думаючи, скочила цапові на спину, а зі спини на роги і вистрибнула з ями. А цап Залишився у ямі, і був там ще два дні, поки натрапили на нього пастухи, та й витягли його на віжки. Про пані сюди і пані туди Її для вас написав англійський каскар Дональд Бісет. Жили колись по сусідству дві панянки і звали їх так. Пані туди і пані сюди. Доброго ранку, пані туди, сказала якось уранці пані сюди. Доброго ранку, пані сюди, відповіла їй пані туди. Який чудовий день, чи не так? Справді, погодилася пані сюди, що ви збираєте сьогодні робити, пані туди? Я думала навідатися до своєї подруги пані вгору, люба пані сюди. Чудова ідея. А я думала провідати свою подругу пані вниз, пані туди. Це прекрасно. Зустрінемося в сігуртовому парку і погойдаємось на гойдалці. Гаразд, пані, туди, зустрічаємось рівно о третій. Тож о третій всі чотири дами зустрілися в парку. Ходімо, пограємося на дитячому майданчику, весело запропонувала пані вгору. Ходімо, ходімо, підхопили інші. На дитячому майданчику пані вгору і пані вниз стали гойдатися і підлітати то вгору, то вниз. А пані сюди і туди літали сюди і туди. Ой, яка ж це була розвага! — Я так люблю літати на Гойдалсі туди-сюди. — А ви, пані, туди? — запитала пані сюди. — Я теж, пані, сюди, — відповіла пані туди. — Я люблю підлітати, — сказала пані вгору. — А я злітати, — сказала пані вниз і зіскочила з Гойдалки. — Бідолашна, пані, вгору! Полетіла вниз, але, на щастя, не забилася, і вони знову стали гратися. Саме тоді йшов тудою пан Непоспіх, парковий наглядач. «Тут дозволяється гратися тільки дітям, а вам і ні». Від несподіванки пані вниз зіскочила з гойдалки, і пані вгору знову впала. Пані сюди побігла туди, а пані туди побігла сюди, бо за нею гнався пан Непоспіх. Та хоч пан Непоспіх поспішав, він не міг піймати пані туди, бо вона бігла сюди, а він сподівався, що вона бігтиме зовсім не туди. Чотири пані зустрілися в іншому куточку парку, біля басейну. Від швидкого бігу вони захекалися, але як же всі четверо сміялися. Після цього вони в чотирьох пішли до маленького затишного кафе і до схочу напилися чаю з перцем.